أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريذا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرستم لهن فريزة فنصف <تصفيق> فنسب ما فرستم, فرستم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده أقدت النقاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسير حافظوا على السلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاسكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون مقصد د صورت بقره بیان د څلورو مسلو ده اس اوله مسله اسبات د توحید دویمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله سورته په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه صلاۃ و پاغی کې اوله مسله یعنی اسبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کیم اوله مساله اوله برخه سال ایتونه وا باغی کی اوله مساله یعنی اثبات توحید بیان شو پدریو بابونو کی دویمه برخه یو سره یو نا ی یو سره اثبات و پاری کی دویمه مساله یعنی اثبات رسالت بیان شو په جوابونو د اغه نس نه اعتراضات سره چې پر رسالت پیغمبر علی السلام وارد دل دې مبرخه یو سول یو نیسل شپږا بیا پورې واچ پاږي کې اثبات د رسالتو شو او غدنې اعتراضات او جوابونه وشو چې پر اسالت د پیغمبر علی سلام باندې واردیدل او اخره کې توحید مضمون د کمال لپاره نفی د شرک فعلی راوړه تدې خوشا جواره تدې خوشا تدې خوشا تدې خوشا زر زر دریم برخه یو سلو وا وانه والا 235 24 د بدی کی دریم مسالم لګرامخ ش د ترتیب سره لين کی کنه ښه په ترتیب مو کنه نه صاف په صاف کنه دسه درس لا کوم موجوده مخ ته کې ګډه ریډون د پاسا او کاپانه په رګون کې ګډه یب لاندې مو کنه ګډه ریټ کې کاپانه کې ګډه څم تا دریم برخه یوسلو واویانه 2350 پوره ده په دې کې دریم مسله جهاد فی سبیل الله بیانيږي اول کې د جهاد معنا بیان شو چې جهاد کوشش کول او تمویل کیږي او جهاد پر فراختیه ور کول او تمویل کیږي د الله دین ته او کوشش د الله په دین کې او د جهاد څلور مراتب بیان شو اوله مرتبه جهاد مع نفس د نفس سره جهاد د دې څلور قسمونو بیان شو دوییمه مرتبه jihad ما شیطان شیطان سره jihad او دوه قسمونه د بیان شو درېیمه مرتبه jihad مال کفار والمنافقین د کفارو او منافقانو سره jihad او د دې څلور قسمونه دي او څلورمه مرتبه jihad ما ارباب ظلم والمبتدعين د دې قسمونه دی بیان شو ټول دېار له څیسمونه د دې څلور مراتب دی په اړه من وضاحت شولې بیا آیت نمبر بیا د جهاد درې منازل بیان شو د جهاد د جهاد درې منازل بیان شو ابتدایي منزل درمیاني منزل او اخيري منزل په ابتدایي منزل کې دري خبره ضروری دي یو د مجاهد تربیت تهذيب الاخلاق دویم د ملک سلا سياست مدني او درېم د کور اصلاح تدبيري منزل په درمیاني منزل کې د جهاد د میدان اصول او قاعده بياني کې د جنگ د میدان او په اخري منزل کې د جهاد نورستا د فتح یا د شکست په صورت کې تڅ کول په کار دي دغه اصول او قاعده او باز توسي الله بیانی په اخري صورتونو کې صورت محمد نو نورستا بیا په دې برخه کې آیت نمبر یو سلو واویا کې د مجاہد تربیت د پاری لسی فتونا بیان کرو چې پینزی فتونا د عمل سر داکیدی سره تعلق لري او پینزی فتونا د عمل سره آیت نمبر یو سلو اتاویانی یو سلو اتا تیا پوری دا ملک د اصلاح دا, دا پاری چلور قوانین بیان کړه یو قانون القساس من الظالم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی درم قانون حکم السوم لارتباط النفس چلورم قانون النهیو ان الارتشاہ آیت نمبر یو سره نوې کې داوا د دې برخې بیان شو چې وقاتل فی سبیل الله جنگ وکړا لا پلارکې کیدامی جهاد یم او کا او فرضی جهاد پتا مانی حمله شوی نو ام خپل دفاع وکا او کافر دفق کا خپل ملک و خپل وطن دې لپاره دې آداب بیان کړو یو ادب فی سبیل الله که د عبادت او عبادت خاص د الله رضا لپاره کیږي دنیوی مقاصد لپاره نه شهرت لپاره مال لپاره غنیمت لپاره یا بلک مقصد د پاره د پاچای غټو د پاره به jihad نه کوی لوي خاص د الله رضا د پاره او د الله د دین قائمو د پاره او عدل او انصاف قائمو د پاره به jihad کوی دویم هغه کسانو سب jihad کوی چې تاسو ر جنگيږي نه هغه کسان ک کافرانم دي تاسو ر نه جنگيږي تاسو په خلافه وصله نه پورتکړي ناغو سره جنگيږي ځکه خاصم د کاافاندي بس خپله خوخوای ده خپل مر د ن نه به مسلمانېږي ته دعوت کوه نه به مسلمانېږي ستا خلاف نه کوي نو ت پرګه بس که ستا خلاف کوي نو بیا او سو جګېږه او کې خلاف نهي بیا او سرهمهجنګېګه او دریم ادب وله تاغته دو زیات مه کوئ ماشومانو بډاگانانو خصو باندې یا اههدم کړړی لوزم وزم بیا زیات مه کوئله لووزمه بیا آیت نمبر ی سرلو دوهوي ک شو جوابې رد کول شروعکه اوله شوه چې دا خو د عملین دی په ک جنګه او جګړې څنګه الله د د وکم کی د جواب وکو چې فتن نه تو اشد د من قتللی که چېرته جهادونه شي او د کفارو فتننی به عام شي کوفر شرک به عام شي د دوی پروګراونه شیطانی به عام شي نو دنیا به هم خرابه و آخرت هم خراب شي نو په دی وژې قتل مقصان دی شي دی خو د هغې نه خطر ناک بلشوبهاراغه چې په جومات کې چې تا جنگ شروع شي او کو جنگو کوونکو مداري جواب وکړو چې په جومات کې ته شروع مکو د جنگ حکومتامه شروع شي بیا خپل <سؤال> دفاع او خپنه روان دی بیا گزار مکو بلشوبهاراغه چې ترڅو پور بجنګیغو نو آیت نمبر 39 کې جواب وکړو چې وقات لو هم حتی فتنتون تکونه فتنه ويکون دین لله ترغه و جنگ ترڅو چې فتنه ختم شي وکفار او زور او غلبنه ختم بلش عباره اغلا ایت نمبر 203 نور نو کې چې په اشهر الحرم په میاشه د عزت کې څوک نوایی کې الله د جمعات غون ته قانون بیان کړو چې ته شرو مکه او کو من شرو شي خپل دفاع کو بیا ایت نمبر 29 کې ترغیب او انفاک ته د روزانه زکایم چې تاسو یاد یادی شی او یاد کای ایت نمبر 39 بیان نو د حج د لپاره ترغیب جهاد ا ته جهاد, جهاد کوه د احکامه پوره د لوازیماته پوره خو جهاد نه غورګردانی مکو چې صرف حجونو د کشور کړي نور عبادتونو د کشور کړي خو د جهاد وته اهم عبادت لا اهمیت نه ورکړي کړکته لري د دماغو خرابول د تخقاری د ځان زایقول د تخقاری د مال زایقول د تخقاری الله وینا وای وي والذین امنوا ادخلوا فی السلم کافه په آیت نمبر دو 200 کې بیا د ترغیب ورکو چې کړه د حج بیان ختم کی نو ورپسې فورا آیت نمبر 201 کې ده حج احکام ختم کیو دسو اتم او کی الله ترغیب ور کی د جهاد چایوها الذین آمنوا ادخلوا فی سلم قاف و منانو په اسلام کیننو زې پټول اسلام کې نیم اسلام منای او نیم نمنای دا کارونه مکوې دا د یهودو کارو دا د یهودو عملو چې یهودو تعالی ویری د فسوره بکرہ کې اولو آیاتونو کې موږ ویلو چې الله یهودو ته وی اف تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض آیاتو س نیم کتاب منې نیم نمنای نیم چه در پوریموی مطابق مطابقوی اغا مانه او چه نیم در مطابق کم نوی در خیط نکسان بکی و در دنیا نکسان بکی و نو اغا او علاوه د یهودو قونت مکه گئی پر طول دین نه نوزای دا خو د یهودو کار در چه نیم دین بی منو او نیم دین بی نمانه او بیا آیت نمبر دوسا و نها اللہ زجر و تخویف دنیاويو. او آیت نمر دو سو دولست که تزهید می دونیا دو سو دیارلس که نکته و دا مشروعیت دا کتال او دو سو توارلس که تسجیع و چه تکلیف و تیره وی که تکلیف تیرنکنه د جنت تمیمه که د دا بخوانوغون تی تکلیفونه مصیبتونه و تیره وی مالی تکلیفونه آیت نمر دو سو اتلس قوانینو شروع کرده تر دیزه پوری منگا توارلس قوانین ویل دی د کورده اسلام لپاره اول قانون آیت نمبر 255 ک چې د کور مشر به خرچ کوي په خپل کور والو باندې ترڅو چې د د تسالوت لاندې پاره به خرچ کړي دویم آیت نمبر 268 ک حکم القتال چې د کور مشر به جهاد لپاره هر وخت دریم قانون آیت نمبر دو 213 ک چې د کور مشر به د ډېری فائده پر لګ نقصان کوي برداش کوي ځکه لته فائده ډېره ده او لګ نقصان خیر دی وکا خو ډېره فائده تر لاسه ک په دې کې بستان خیر او ستد کور والو خیري بیا آیت نمبر بیا آیت نمبر دو و مننس کې څلورم قانون چې د کور مشر به لګي فائده پر ډېر نقصان نکوي د شراب او جواره حکم راوړو چې په دې نقصان ډېر دی فائده لګا ده نو له هغه زده خلکو کار نه دي چې هغه لګا فائده تر لاسه او ډېر نقصان وکي بر دو شل کې پ قانون اصللا هولیاته د تیمنانو اصللا وکي او یت بر دوی کې دا زیواري دخه د تیمنانو اصللا دا دا, دا زیوری د لا ب د پښه نه کوي یت بر دوی کې شپغم قانون نهې انک المشرکات. مشرکانو سره دوستی یا او خپل ی م دو دو کې وم قانون نه اافالی ممنه د ګندګی او ځانوسئ یت نمبر دو2ې قانون مقصد د ځه هر کار با مقصد کوي آیت نمبر دو ا چلو روشپنجويش کې تعظیم لله نه هم قانون چدا عدالتونو مون تعظیم کوي که دروغ ډیر وای نو دروغ مو دروغ بن کې ځکه دروغ د وجنه سړې قسمونه ډیر خوري او بیا عدالتونو مون بېزتی کوي نو الله وی زمان مون نه زمان مون بېزتی م کوي او آیت نمبر 2 شپګو شپ بیا لسم قانون بیان کې حکم اعلان چې سړې د خپل خزنه قسم خړلې د هغې هغې اصی بایان کړه د هغې احقامې بایان کړه آیت نمبر دو سوه اتنه یو لسم قانون هوک متلاق چې ښېله تلاکو ویررکه خو په خوشې وه په خوشمذای ووره د خومنې دې م جوړه وهه کې اداه دغ وکوو ول بایان شوه چې په میړمانېکوک د غم الله بیان کړه او په ښه چې چشي لازم د غه الله بیان کړه چې دا ټول به متهوي په دی به عمل کوئ نو که تلا کوي د دی په زمان که نو تلاک ورکه خیر ده خوکه چیر تلاک ورکه او دغه حقوق ده ادان کرده یعنی یا میڑا یا خزی نو گونه انگاری اللہ بدن پختنکی ظالمی میں او اللہ بدن پختنکی ده دی ظلم که میڑا ظلمه که خوکه خزی وکڑو آیت نمبر دو سوا آیت نمبر دو سوا دری درشکی دولسم قانون حکم الرزا ماشون پاتشو منز که نو الله لم احکام بیان چې کرده چه دي ا د ماشوم حق ته پتا وانه چې دوه کاله به پورا شو دی ورکه کینکار ده وو کو یاد میډه ثنګ کو د دې په اړکه نو ګنانګارای الله بده نه پښتنه کوي او میډه مانم ما الله باید چې مورانه ورواچو چې تب خرچا جامه جوړه ورکه د خزل تر سوچ د ماشوم ته شو دی او که دوړه په خپل رضا باندې ماشوم پرې کوي نو الله وی جایز دی ګنا نشته پکې او کله بل خزل شو دی ورکوې مداغې به اځر ورکوې بیا آیت نمبر 244 درشکې د لسم قانون بیان شو حکم العدته لم المتوفى عنها زوجها حکم العدته حکم د عدته لم المتوفى د پاره د هغه سړی ثغه خزي آ... چې مرګي انها داغینه زوجها میړه داغینه لند د دا دا پاره د کندې توا لسم قانون بیان شو په آیت نمبر 250 دర్శکه حکم الخطبه خطبه ولیکيږي په دنيکا پیغام ورکو ته نو مراکا چې موږ تاسو ورته نو الله وی چې کونډې لپاره ایدت کې مراکنه کوي ځکه دا د میړه په ایدت کې دا او د میړه حق د چلور مشته لورې دا دا داغي پیغام کې کی. کینی نو او باز احکام د ایدت د پرمده او دي کې دنیاوي فدم ده دنیاوي فاده پایت کې دا ده چې دا ښه پاکه شي ب سرور میاشتول سرور کېديه چې یزونه را شي د پاک شي چې بل واده کوي نو پاکهغې لالاړه شي اغله نو دنیاوي او آخری داهګټېدي آخرری کټه دا چې د میړه حق باده کېله به دغجر وور کې او دنیاوي ده دا را چې دا او پاک شي که بچه نو بچی پهکې معلووم شي نو بې قانون پرون الله بیایان کو چې پایت کې خقاره نشو تا ویله او ايدت چکل تیر شین وبخ خقاره وته ویم خیر ده ها په ايدت کیننه اشاره تن د نکاه پیغام ورکوي شې یغه په یي کور والا پوښی یاغه پوښی چرې بلانکی د لپد دی لپتا مدي بیا اوس سبق کې آیت نمبر 206 شپق درښکې پینځلسم قانون الله بیانوي حکم طلاق غیر مدخول بها حکم طلاق غیر مدخول بها حکم د طلاق و بیانهی در اغا خضی چه آغا در مرده سای وزیشوی دی او سفوری خود چکم در طلاق و احکام بیان شو هغه خود آغا, خو آغا میرده و خضی و چکم در سر سرای وزیشوی و بچی و وقت سر ترکده میاش دوید، دره، کال، لس، هر ترمرا چه ای خود او آغا خضی حکم در طلاق و بیانهی چه آغا میرده سا نکاش شوی خود زیشوی ده دا لکه منگو تاسو ا وکهو هکو وکه ټکو ته کشدان وی ټکو ته پاکستاني لته کوې دنوي موږ ته وکه ویو یا د شمال وشی نو هغه اکثره نکاح او تړو نوخه کار دې بد کار نه ده نو چې نکاح او شي خو څه پر رسختینه نه شوي یعنی دا خزه د میړه کور ته راغلي نه ده سره وزي شي وې نه دي او دا خزه د پلار په کور ته لاکه شو د میړه سره خو د پلار په کور ته لاکه شو د دې خزه نه وي دا احکام دي دا اوس نن سبب کې دا غي تفصیل وضاحت کيم د دې دوه سوراتو دی ویل کې ځان سره به ترجمه ورستو وکوم د دې آیتونو خلاصہ ویل کې ځان سره چې د دې دوه یو سور داله چې دغه دا نکاح په وخت کې نکاح سره موږ د شمال په وخت یا د وکی په وخت کې تړو یا هم دس دسي د شمال راول شوی نکاح ورستو تړل شي پروانه کئ خونی کا تړل شوی مثال خبره د دروستتې نمخ کې او د اخزت لاک شو نو د دې دوه صورتونه دي یو صورت دا ده چې ماهر مقرری پدې کاږي ځکه ګور دا ماهر دا فرض ده ښه ماهر فرض د ور کول واجب دی، چې مېړه به خزل ور کوي خو هغه ټیم کې کی فرض کیږي کله چې دا مېړه خو سره یو ځای شي бяدا میډم ان دا مہر ور کول فرشي ا په نکاح کې مہر مقررول ضرور نه دی په نکاح یعنی کوم ټیم کې ایجاب او قبول کیږي ک په دغه وخت کې د مہر مقرر کوخه خبره ده خو خبره ده ډیره وک به دغه وخت کې مقرر نه شروعسته مقررېږي خیر د پروانه کې نکاح کیږي ا کچیرتا خز سره یو شي رسختي و شي یو شي سره او په دې میډم واجب شي بیا هم دا مہر دا بیا نکانه کیږي خان یا باز خلک زمون د پښتنو خلکه په نکا په وخت کې یانیکانه ورستا ماهرولې کې ولي کوي لاسلقه مالا سیبا ولي کوي پینځلک ډولک خو میر اراده نه لري یا ساتې د کوم سړي چې د ورکول او اراده نوي د ماهر نو اداغه نکا نسې کیږي د ګونګارګي نه ورکول ګنا ده خو اراده نه نه د ورکول دا بیا نکا بيخي کی فسخ کیږي قطمی کې نکاح اغانې کا به واقعيګي نه د دې شول کزنا چې کوي په دې وجو باندې سيدا هغه ټیم کې بتا سره نهي ورسته مقرر کا کایا مقرر شولې ورسته وير کا خو وير کې و خامهخه کخزه د تماف کو نو بيخيخه خبر ده افقولو هني امرئه په صورت نساء کې رازي بیا خورا خوش حزم او خوش مزه خو په خمزه او خو الله وي حزم شه وي خورا بیا نووسه دلتا د یو صورتونو بیانې غام احکام ډیر دي مثلا چې یو صورته داده چې مہر مکرر شوه د نکاح په وخت کې او دویم صورته داده چې مہر نه د مکرر شوه مہر ورست کړه چې زه ورستو مہر مکرر کو یا د ورست د یاد دروستتینو بعد به مکرر کو او یا به دروستتینو مخکې چې تر اوسه تیږي اټایم کې مکرر کو بهر حل اغه د میډخو خې یا بمشران اخخې بلاري اورونه ځکه کسراله کاني او ته کار مرني خو پلار وته مقرر کی اورونه وته مقرر کی چې دونه ما هر به ورکی نو هغه میړې بیا ورکی چې خپل وګټي ورکی یا بلار ورکی ما هر ورکی هغه بیا یو با... خبره ټوله نو دویم صورت ده چې مہر مقرر نوي او یو صورت ده اولنه چې مہر مقرر اي. او دا کوم وخت چې مہر نوي مقرر او خزه طلاق شوه یو زیشی بنده نو او نې کام شوې ده نو بیا به جاما جوړه ور کوي بس جاما جوړه څه مطلب د خپل وسه مطابق به جوړه دوا درې لس شل اغري ور کوي یا نقدي دی ور کوي مثال خبره لک ور کوي په 2000 ور کوي ارته مچ وسه کیږي اغه ور او بس خبره خلاص شوه نور احکام له وک ضرورت نشته دویم صورت چې مہر مقرره شوه پني کا کې مثال خبره شل زره افغانی مہر مقرره دي پني کا کې کل شوې مہر لګ مقرره و... مقرره ول خدي او کما مہر ډېر مقرره کم ګنا نشته خان چې سړې مالدار ډېر اغا خول دي کې خزله جایلادونه لیکي په مہر کې نو ګنا نشته کورونه وتلیکی ما غنای نشته ده ځکه قران لفظ راوړ کینتار کینتار لفظ راغله په سوره نساء کې تاسو خزانه ورکړي یا ته مہر ته اشاره کوي یعنی کتاسو د مہر او خزانه ورکړي مطلب کورونه په کلی کلی کورडा په کلی تاسو نو خیر یا لایې پروا نه کوي غنای نشته خو کتا ستا وسه نشته روتاسي مفتکی کورونه لیکی دایمه ګنادا ته په ویګه چې بیر کاین نشو مسمین کې یو مار کې د لیکري دی یو لک او دوه لک او چې بیر نو مکرر که تونه چې بیر کوي شي نو کوم مثال خبره تا شل زره مہر مکرر کړي نو په دیشو زره کې د الله زره د دې حق ده دا ننني سبق کې د دویم صورت الله بیانوي د الله زره په تو ورکه او د زره په میډل پاتې شي کچیر د داخذه د لزر ماف کوي چې لزر مرا کاونې نه خلم نو بیا هم ګنا نشتا جائز ده او کچیر ته مېډه کوندې شل زره کوي نو بیا هم خبره ده د کوم څه خبر ګنا نشته خدا لزر نه میچره دغه حقیقي خپل حق بخي ام دغه خوخه او کته خپل حق ور بخي نه لزر خداغه حق ده لزر ستان نو کته خپل ټول ور کوي شل زره مہر دي او ټول شل زره نو خلاویخه خبره ده دا آیتونو خلاصو او زګوري الفاظو ته لا جناح عليكم نشتر غنا په تاسو باندې ان طلقتم النساء کچره طلاق کوي تاسو خزي ما هغه خزي لم تمسوهن چي لاس نوي وروړې تاسو غيتا ما سا مطلب تاسو ور لاس وروړو نه مراد نږدې کېدل دي دلته ما هغه خزي لم تمسوهن چي لاس نوي وروړې تاسو غويتا او تفريزو لاس مراد دا لاس نه چي لاس خلاص مراد ته یووالې ښه او تفريزو دا او چه دا تفریزو چه ره دا تمسو هن لانده عطف ده یعنی معناه بده شي او او پا معناه ده واو ده ولم تفریزو لحن فریضا او نوی مقرر کرده تاسو لحن دی خضو ده, ده پاره فریضتن مقرر تیا ف... فریضتن مراد محر ده خواه فریضتن لفظ ولی راودو دا محر لفظ ولی راودو زکا چه دا محر فرض ده واجب ده زکا فریضا ویلا داستای دا و فریضا ده پتام نه لازم دا لوي دغه ورکې دو یو زه کېدون مخکې دروښتينه مخکې دا پتام واجب نه ده کوم کرکړې ویني بیا خاني نیمه اكيدې خدای درما نه واجب نه ده خو کېو زه مثال خبره خزي سره او بیاری ری طلاق نو بیا بیا باغ خپل مہر ورکې او هغه ته معاف کيم خو هغه خو فرص ده كوم خلق چې نویر کوي مہر یا د ور اراده نه لري دا ګنانګار دي نو ور کول ولا دي او اراده نه لرلواله بيدغه خو بیخې نه کانه کی او, او مطلب لم تفریزو لهن نفرزا او نبي مکرر کړي تاسو لهن دي خذو د پاره فريزتن مکررتیا یعنی مہر نو مت نیو به وکي نو دا ولنه صورت چې مہر نبي مکرر نو مت یوهن نو فایده دی خزو ته फायदा ورکې مطلب متا نه مرادو جامه جوړه ده مطلب یو څه توفیه تحیف والا او وروره ورکره ځکه یو خو بیل شي وي سره ددا شي وي دونه بیزتی خو مکه یو خو بیزتی وکړه ځا پڅ خبره دی پریخوا طلاق وکړه او دونه بیزتی خو مکه چې بیا نو ستاس سپیری یو څه خو ورک ته توفا توفا ورک پ توفا کې جامه جوړه وتا خلې چپلې کې خپلې کې سندل منډل وتا خري دا ورته والا یا نور د خصو سامنونه خلکې خري نو هغه ورتهواله وې کاه دی او لما او ویل چې سررقم ستا ووس او سررقم چې تک شي یو ویر کاه ت مو پرېګ ده او مت و نه او نفاده ورکئ د ښو ته جامه جوړه یا نور چې توف تهفل موسی په ودار باندې موسی وس لرون کې یعنی مالداره اننده معنا کوي شي مالدار علالموسی په مالدار باندې قدره اندازه دا غدا ان دا غتیونه مالدار ده کروڑه وسه کیږي خدای دې کی کروڑ دی وير کی یو لکه وسه کی یو لکه دی وير کی کنجوسي دینه کوي خیر ده لګه انسان توپ دمه پزای کی سړی توپ دمه پزای ځکه یو خو د پرېخې دوه شوي او یو تش تش تور هغه کې پرېګدي نو دا الله وی نه ده واخ خیال ترازي الله جو ان تافو اقرب للتقوى على الموسع بمالدار باندې قدره اندازه دا غیده وعلى المقتري او په غریب باندې قدره اندازه دا غده غریب سړي به وسه له 2500 په 2000 کېږي نو اندازه 2500 یا نقدي ورکی یا د توفیم وتوالي وردی کې متاع بالمروف فائده دا په ختريکا باندې یا بالمروف نه مراده په ریواجی طریقہ یعنی تخ په ریواج له خپل وسيله وګوره ناغې مطابقې ویررکه مطامبل معرووفې فائده ده په خطرق باندې حقا الل موسیینین لایک د دا کارل موسیین په نکانو باندېنی ان ته نیک کو یا ځان په نکانو کې را وستل غواړی دا کار بهکې او ځان ته نیک نووي یا په نکانو ک ځان حساب نه نو بیا صحیح بس تلا کو ویر کوه او دسې نو دا خکر نه دیلهوي خ کار داې چې س توفیت الحیف ورکی حقن علالمحسینن لایق اداکر پنه کانو خلق باندی نیک سڑی نیک هغه چالووی چغه چا حق ادا کید خزين دویم سوره و ان تلقتموهن او, او کچر تلاقی تاسو سودا خزی من قبل انا مخقد دینه چ تمسوهن لا سوروډی تاسو هغه تا ګور د لاس ورورل پکی شرط دی خان زکه چ لاس وروروی نو سې شو بیا حکم حکم بیا بلکم کی بیا دا حکم نه ده دا اوس حکم بیان کی بیا حکم جدا ده لاس کې ور وړې یو خزر طلاق کړ بیا, بیا مہره مثال دا واجب ده چې مړه وي ورکی مہره مثال دي د ویل کی یی مہر نه ده مقرر پني کا کې او خزر ار وسخت شو میړه کرا او میړه وسره نزدیم شو نو بیا په څه کوي بیا مہره مثال په دې میړه باندې واجب شو یی داغه احکام بیا ځانل دي مہره مثال یا داغه خزي د کور چ کوم رووااجي د هغې د نرو خوندو ترګانوي چ کوم رووا نو د هغې مطابق به دا میړ هغله ماار ورکي لکه مثال خبره د غ ځې مخکې خوندې واده شوي او د غو رواج رووااج دا, دا چې دو ول سرهته کږي یا یو تو سره و ت مثال خبره کوم یا پر ورکل شو دی یا زیات یا کم ورکل شو دی نو د مطابق به میړه بیار ورکي چې لاسې و وړي او که نوی ورورډه لاسه نو به دا حکم نه خا یار سره پام کوی و ان طلقتموهن او که شریطالاکی کیتاسو دا خزه من قبل ان مخکد د دینه تمسو تمسون لا ورورډه تاسو دی خزو ته وقته فرستوم او په دقیق سره مقرر کړي تاسو لهونه دی خزو د پاره فریضه ته مقرر تیا یعنی مہر نو فنیس ما نو نیم د لازم ما هغه فرستوم چې مقرر تاسو فنسفو نو لازم ده نیمه ما ها چې فرستو چه مکرر کرده ویتاسو الا مگر ینی نیم داغی حق ده خوص استثنام پا کشتا استثنام دادا چه ایلا ان یعفونا مگر کماف مگر کمعف کی داخذ اخبال حق ینی خذوی چه دانیم ممنق وارم دانیم مرا نو الله وی بیا خیر د گناہ نشتره ایلا ان یعفونا مگر ک معاف کی دا خځ خپل حق او یاف والذي یا معاف کی خپل حق هغه سړی بيدې عقدت النكاح چې پلاس دا غوټه د نکاح دا او یا سړی وی چې نه داشل زره پورې کوم یا یو لک مکرر شوی یو لک پورې کوم الله وی بیا بګونانش درم دا احسان دی خه کار دی وای کا فدیږي کبل خبره ثابتېږي چې د نکاح غوټه دا د میډه پلاس کړه میډه سدا دی الله ده ینی د نکاح عقد ده کنه عقد ولیکي غوټي ده ینی په د نکاح کې یو عقد شي د میړه او خزا منسکي چې مونږ به یو بل سره وخت رو د شریعت د اصول لاندې د یو بل حق بادا کوو ما خزبوي چې ما مانه د میړه حق د غزه منم اوب ز پورا کوم او میړه مانه چې کوم د حق د میړه پور کوي دا عقد شوشي د تنکاوی لکیږي په دې کې حجاب قبول وشي د حجاب قبول مطلب هم دا لري دا یو بل خپل مس کې دا وعده کوي قبول کوي یو بل د واړه په دیوانه چې منبه یو بل حق کوو خدای دی غوټه دا, دا غوټه ویر کول شو د دې د دې دوارو رښتې ته خدای غوټه څو خلاصو شي صرف یې مړه خلاصو شي خدای د دې غوټو د دې د خلاصون مطالبه کولې شي خو لا چې وویل کېږي په مخ کې سبا کوونکی دا شو د ه دا شي او په ماې تلاک شوي تلاک تلاق تلاق نه خه تلاک نه شي ورک میړه تلاک ورک شي مطالبه مطالبره تلاکو کوی شي که بیا میړې تنګی نه و او ملامت ته ده دښه مضدومه ده نو بیا به ق په میړې زور را ولي چې دره تالاک ورکه زلمه موور سره کې حاکم نه ده کې تلاک نه ورکې نو حه طلاق ورکه او که چېر ته خه ملامت ويهسې نهاح باندې تلاق واړي د میړه نو بس بیا به جرغ خپل مېاس کیو کین کو بیا سره جدا کیږي کی سره جدا دي شي بس بیا زکه تاسو خزه نه غواړي چې ژوند تیر کی کنه نو بس بیا به سره جدا شي مېډه به پری دي او مېډلم په کار د چي پری دي زکه مېډه به چردا خزه مې می... زه خوشاله نه ده نو څلوا څو وخت روم بزا مخال مخالخه خپل مال مال کتن غواړي غتنی غواړه او یاعف والذي یا معف کي خپل حق الذي هغه سره بيدې چی پلاز داغه کې عقدت النكاح و اوته د نکاد وا انت او کتره تاسو ماف کوي خپل حق او سړو سړو تعالی وی یني ک تاسو احسان وکي یني شل زره ما مکرر ده دا غل زره خوستا حق شو لزر ده معاف شو دا غل زره ک تویر کی خپل حق معاف کی نو اقربو درنزدیدا للتقوا تقوا ته پرزګاری ته پرزګاری سره پدیندا چېږي د غټه کبری تویا شن او پنسيږي کا دا پرزګاری دا په ظاهري لباس کې پرزګاری نه پرزګاری په پر زړه کې وی خاصل کې دلته نو صاحب پرزګاری ظاهري لباس تراغلې لی. په ظاهري لباس کې هرڅه کوي چې دا پرزګاری دا ځان بخخه کوي نیک نیک ځان کوي لیکن هړکه به تقوا نه هړکه پرزګاری نه د دا الله ډار به نه غلط به دی کوي د بل حق بده خوري نو دا خو پرزګار دا خو تقوا نه د خپل ځان د وکړه او خلک د وکړي دا د وکواز ده اصل پرزګاری په پر ورکه ده او قران بیا د پرزګاری هغه احکام بیان کړي دي لکه دایو حکم د داغنه چې پرزګاری دا چې ته خپل حق معاف کېبل نه زیات وېر کېبل دا پرزګاری دا دلته خپل حق معاف کول خو پرېګده به نورو حکم خړل کی خپل حق معاف کول خړل لري خبر ده چې ته خپل حق چاله معاف کړ د بل حق کوشش کوي چې وې خوري ځان پیغلی کی نو پرزګاری به کوم جنراشي و انت او فقره تاسو معاف کي خپل حق او سړو اقربو دا ډېر نس دي ده خبره لتقوان تقواته د ایتوب لکی احسان او قران, ال... قرآن یا الله د احسان کولو حکم کړي مونږ تاسو ته تا پیغمبر اسلام طریقه داوه چې چانه به قرض غستو نجبرته به قرض ورکوون او اضافه پیسې به ورکولې که 2000 به تنه غستو نو کوشش وکړو چې 3000 ورکي دا سود نه نه سوداګر ټیم کې کیږي چې کنه تا مطالبه وکي چې 2000 یې درکړي دي نو 3000 برکه یا 2000 برکه نو چې کله دا کار هغه قرض ته چانه کړځه خلې هغه ته نو طالب پټه باندې شرط کیدی نو بیا سود کیږي دا خبره خو کچیر دا کارزدار په خپل خو خواندي د 2000 په ځمانه 3000 ورکې پیسې به ګټلی نو دا احسان ده کاغذ نه غستون خو خبر د ویرې پیغمبر اسلام به ډیر ور کول چانه به چې قرض غسته په دیو الله احسان حکم کړې مونږ تاسو ته تا. چې احسان وکې د خلکو سره نو دلته خو احسان لري خبره ده د نورو نه خړل کیږي نو ان تعفو او کچې تاسو ماف کړې خپل حق او اوسړو اقرب دا خبر لري نزدیده للتقوى تقوا د لپاره ولا تنسوا الفضل بينكما او مهرهوي مېويره مهر مهر کوي فضله غورواله اسلامی فضیلت اسلامی یا اخوت اسلامی بینکم په خپل منځ کې یعنی الله تاسو ورونه ورونه ګرځوي له المؤمنون اخواتون حدیث کې راځي مومنان خپل منځ کې ورونه ورونه دي غالباً آیت دې کوي شي والله ولن مروسیر دې چې حدیث ته او آیت دې چې پیغمبر چې چه... مؤمنان خپل منځ کې ورونه ورونه دي الله وی پی... پیغمبر اسلام وی نو الله دې د اخوت اسلامی مې ورکو د فضیلت مې دشمنی م جوړه وه دغه جمله دا, دا په ټولو قوانو تنیر دیخوا او که چی سړی درس کوي در شروع کوي دې طریک درس کوي مون چې په کومه طرق کوو دا اضافی خبرې نه دي دا مفیرون هم دغسې کړي دا تون خپل میې سره وصل کړي والله تنسه او فضله او مره کوي فضلت اسلامی چېییو بل دی فضلت ورکی ورې کړي دواړه بین نه کوم په خپل مینس کې اوخوات اسلامی پخل مینس کېجیاد و کوئ ولا تن سو فضله بين نه کوم پو د ټې برخ ولګه جاددو کوې وله تن سوول فضله او م وره کوئ اوخوات اسلامی بین کوم په خپل مینس کې مار ولهګئ ولا تن سو فضله بين کوم پخل مال خررج کوې ولا تن سوول فضله جهادله تیا روې کوي ولا تن سوول فضله با نه کوم ډیرې فا دپه ل ن د ډیرې لګ نقصان برداشت کوئ ولا تن سوول فضله بين کوم یا کې م ادو کوي د لګېفا دپه نقصان م کوئ ځکه دا دی کې ته ځان نقصان ورکې او کور واللو طب به نقصان ورکي ولا تن سوول ففضله با نه د مانانو اصللا و کوئ وله تن سوول الفضل با یتیم دی اور عرب دی ییم د ورور بدي او ځکه زلمیړی یاتیم نهوي چې بالغ نه وي یاتمی خوا پلارېمر شي چې زل پلار مرشی شي هغ د اتمانو په جمله کې نه را ې نورور بديغ به یتییم یعنیناباله به ماکه خو ور هم ظالمان له د یاتیم ااصللا ور بهدي ره بدي, بدي. خو بهدي وله تن سوول ففضله به او م وره غرواللی اسلامی فضیلت اسلامی پخپل مینس کې خوات اسلامی پپل مننس کې دوه کلکړه خو گا چې سره خپل ګټله سوچ کې چې زما ګټه په کې ز کار کوم زما ګټه په یو کار ک بعض خلک دېغا هغه کار نه احسان نه نو نو وله تن سوول فضله د مشرکانو او صحبل ولې دوستي مکوې ولا تنسو الفضل بينكم ځکه مشرکه او کور دلنه باسي يا مشرکه نو ټول کوربه دي بچي بره تباكي مشرکان وي کي اورونه خينه بده مشرکان کي ولا تنسو الفضل بينكم او د ګندګي او نزان وساتې ولا تنسو الفضل بينكم هر کار با مقصد کوې ولا تنسو الفضل بينكم د الله د نومونونه تاظیم و کوي وله تن سول فضله با نه کوم حکې ایله ادا کوي هغې احقامام ادا کوي وله تن سول ففضله بين نه احکام ادا کوې په خوش مزاج ویر کوې حکې ااد کوې وله تن سوول ففضله بين نه کوم دشمې م جوړه وتې ماشومله شو دی ورکه اوښځې یاو سړه خ له خپل ح ویره جامه جوړه وله تن سوول ففضله بينین او کوونډه چلور میاشتدي لس ورې عدت تیر کې د میړه د پااره وله تنڅول فضله نه کوم ځکه د میړه حق دی د حق م وره کوله و او بل قانون چې کوونډله په عدت کې نهکاره پیغام د ناکامیر کوئ وله تن سوول ففضله کوم دا ویر کوي د ففضلت خوات اسلامي وورې ور ستا ستا ور به اسلامي او مر او ته د هغې خ پیغام ورکي په ایدت که نه نه اولاوی دونه خو دونه کلک جلخو ولا ما او حکم و طلاق غیر مدخول بیها دا غوست نن کم کانون بیان شو چې مهر نوی مکرر جامع جوڑه ویرکا او چه مهر مکرری نونی مهر ویرکا ولا تنسو الفضل بینا کم مهویرکوی فضیلت اسلامی بینکم خپل مینسکې ان الله بما تعملون بصير یقینا الله هغه څه مانی تاسو کوي لدون کې الله دی ګورلو الله د عربی حساب کتاب کوي پښتنه به نه کوي دا و 15 قانون د قور د استاد لپاره حکم طلاق غیر مدخول بیا شپارسم قانون بیان یې اوسه پرمخه آیت کین حکم صلوات یا حافظو یا حافظ على الصلوات حفاظ یا المحافظه على الصلوات نگهبانی وکي حفاظت وکي د خپل منځونو شپارسمو کمیدار اورو دا ولې د منځ تعلق د کور د اصلاح سره شي رابطه چی شهره منز... ده دي قوانین رواني د کور د اصلاح او وومن سکالوی چې د منځه حفاظت وکي د منځه د کور د اصلاح سره ډیر تعلق ده د کور د اصلاح سره رابط ده ده چاله به چې فکیر کام کوي ونخته حقوق کې ونخته نوورو مزه نه ورنشي دا نه ته وی چې راځو خوندرو حق ادا کوم خیر ده کوم زونه کما د نوورو حق خواد کوم د مور حق ور کوم د پلار حق ور کوم د بچو حق ور کوم د تخزی ور د یتیم حق ور کوم نوورو حقوق پزیا کوم نو خیر ده په دې سوچ نشي مزب کې مزب په یو حالت کې معاف نه ده یا یو خدای درवते چې په فقهي احکامو کې ونخته مونږ نه پاتې نشي او یا دا چې د مونږ د حدیث او د قران پرانا کې د اصلاح لپاره یو اهم عبادت ده حافظه ول صلوات او تفصیل کو په غوږ منځه مونږ یو اهم عبادت د اصلاح لپاره انسان په ژوند کې څنګه بدلون راولي مونږ دا غي اغه وضاحت کوو حافظوا على الصلوات او حفاظت وقې خپل منځونو باندې د خپل منځونو والصلاه او خاص وحافظوا صلات الوسطى اصل کې دسه ده دا وسوالات چې لري دا حافظو لاندې دي حافظوا على الصلوات حفاظت وقې د خپل منځونو وحافظوا صلات او حفاظت وقې د منځ منځني اول خو دا مونز منځنۍ کوم یوره د جواب ورسته کوو اول د مونز حفاظت سره کندې د مونز حفاظت دارې چې مونز د نه قزان شي دا د مونز حفاظت دیم حدیث کراځي پیغمبر اسلام فرمای وي چې اراي تم لو ان نهرن بباب احدکم يختسل منه كل يوم خمس مرات وي خبر راکې مالو تاسو نه پوښتنه کوم پیغمبر اسلام صحابه نو پوښتنه کوي چاره ای ته مار تاسو ته ځواب راکئ چلو ان نهرا بباب احدکم کچره تاسو کې یو کس د یو کس د کور مخې ته د کور په دروازه کې یو نیروی یخذل منه کل یومن خمسه مرات او دغه سړی د کور والا چې د کوم سړی کور مخې نیر دی دروازه مخې ته یې د کور مخې ته د 15 وخت په د نیر کې لام بی نو هل یبقى من درنی شیئ مداس بدی سړی باندې بڅک غندګي پاتې شي بدی سړی باندې بڅک غندګي پاتې شي چ پینځه وخت په نیر کلام بي نو د دې جواب راکئ نو قالو صحابه او توویلې چ لا يبقى من درنی شیئ نا يا يا رسول الله איז غندګي هم پاتې نشي انده بډیر پاکي چ پینځه وخت لام بي په دغه نیر کې نو قال پیغمبر اسلامي توویلې جواب ورکړو چ فذلك مثل الصلوات الخمس دغه رنګ مثال د پینزو وختو منځونو ده يمحو الله يمحو الله بهنل خطايا چې الله په دغه پینزو وختو منځونو سره ګناونه له انسان پاکيي دا د مستم شریف حدیث ته صحیح ابو خاری شریف کې هم دې ته ورته الفاظ دي حدیث بیان شوی ده. یعنی دغه مثال د پینزو وختو منځونو چې انسان د ګناونو نه پاکي اېدا پینزو وخت اېزکه انسان خو خامخ ګناونه کیږي کی کنه یو خو هغه چې انسان ورمن اصرار کوي او هغه بار بار کوي پوه کې ه به یوګونه کې او تللا غونه بار کوي دا سړی خو د د د پااره خو ډیرر حریزوکې ان بیا نه شوي چې دا مطلب دا صغره غونهونه چې دی واړه یو حاد ک را مثال دد لکه واړه واړه خل کې ی واړه واړه غډ ک نی و سړی زنګل تلاړ شو واړه واړډ کې را جمم کوي خلک کې را جمه کوي واړه واړهډ ک چې را جمه نو دا غینه به تون ور بلیږي یو غټ پند تن جوړ شي او غيله ور ورکی تون غټور به تن بلیږي همدغه مثال د غناو د غناونو صغیره وو ده چې وسړی واړه واړه غناونه کوي او دی وی چې مانا بس الله غفور رحیم ده الله به مخی په دې کیسه کې نه ده چې ځان بچ کټنه نو الله وي دغه غړ غناونه بدوم ر ډیر شي چې دا به کبیره شي بیا د قیامت پرد عمل نامه کې بدوم غناونه یو واړه واړه چې دی به په کې ګيري او یا بو دا ل سزاویر کوي یا بو سربل معاملې کوي الله نو دا صغیره غو ناون تم سپکمو غو چوال دا غو صغیره غو ناون دي خیر دک و شو دا استرار مانی م نور ک غنا در نکیږي توبه فورا وباسه د مؤمن صفات چاله ځ کرکړه قران کې وغه دا ذکر کړې چې کله غنا وکینو فورا توبه وباسي کوړه غنایغه غټه غنا خو بخامهخه باغه استرار نکي زنا شو شراف شو مونز نکول دي نور حقوق ناده کول دي دا غټي غوناونو دي دا اوس کوم احکام بیان شو دا ټول غټ غوناونو دي د نه کول نو پرمهر اسلاموي چې یم الله بهن الختايا چې په دې پنځو وختونو سره الله غوناونو ماف کوي انه کوم غوناونو چې انسان د یخ ختاي سره یا قصدنته کیږي چې پنځو وختونو سره کینو غوناونو به الله ورته ماف کوي دا زموږ غټه ده دا سړی پاکي او بل غټه اداره چې د سړی بعد الله سره پنځو وختو تعلق کیږي دیو دو گناون نو منیکی او پا قرآن کی ماللام دا خبره کوي لگدی اوشتا میسی پاری اولنی پانا روارد ہوئی دی اوشتا میسی پاری اولنی پانا او اولنی کرخیو گوری چلتا اللہ سوئی سورت انکبوت آیت نمبر پیندس الویخت دی اوشتا میسی پاری اولنی پانا گوری زرزر ات لما اوحیا الیکا ولولا ما حقا کتاب اوحیا الیکا چو وای کی کی تا ته ولوله هغه احکام چو وای کی کی تا ته منل کتابي د قران نه دوی خلکو باندې قران ولوله او د قران احکام په دې خلکو ولوله پیغمبره د پیغمبر وارثه د احکام خلکو باندې خلکو ته بیان کړه تونه اهم احکام بیان شو په دې اتل سو قانون ک کومه ضروري ضروري تاسو ډیر خلک به کېږي په دې ډیرو خبرونه بنا خبره بو وي په بڼه وي په دې احکام باندې نو س پوي پیغمبر راست ممدار ان خلکو ته د الله احکام او دا فرض دي ګره اوتلو حکم دي امر دي او امر د پاره د وجوب رازي اوتلو په پیغمبر پتا مند لازم دي د احکام خلکو ته بیان ک پیغمبر وارث ځان ته وي او به پیغمبر معنی ولارد وی ال علماء ورثه الانبیاء علماء چدی پیغمبرانو وارثان دي او بیا وراثت د پیغمبر نه پوره کئ ته پیغمبر وراثت خدا نه چ پینځه جمع وير کفک صرفه دا پیغمبر و اساس درو چې پینځه وخت جمع ورکړو جمعې جمع, جمع ورکړه د پیغمبر و راته خدا او چې دا کومه هلاک ته امامي داخله پویګه دله احکامونه په هغهه مهالکه بخرخ په جهالتونو کې بلګیای اخته وی غونونو کې وختي مناسب قرار پینځه وخت مزونه کوي نور زموري نه غنی په خپل ځان مندي پیغمبرستم تخلاوي چې پټامنه لازم دي واجب دي چې دا د مزما کتاب خلق ته بیان کا. دا احکام زمخ خلق ته بیان کا. د پیغمبر وارث دي پیغمبر په گډه نهسته هغه به دا هغه امر واجب نه ده هغه باندې واجب دي کنه نور ظلم او یلیکا ول ولا هغه احکام چې وای تا تاسو پیغمبره منل کتاب د قران نه اے وارث د پیغمبر ول ول ده واکه می او جاری کمونزه اکه می صلات جاری کا باز خلک معنا کوي درو منزنه جاری کا یعنی په خپل موقه او استاد کوم خلک دی په غو بچو با باندې دفتر کړي لاسلاند خلک دی پاغو باندې د مومن صفت د یو کی مونث صلات جاری کوي بمونځ خپل بهم کوي په پن نورو بهم جا جاری کوي د اخرې مسلات او جاری کومونځ ان صلات تنها ان الفحشای والمنکر یقینا منجده تنها منکای خلق ان الفحشای د بهایونه والمنکر او د نارواونه نن صبا ناروا, ناروا کوم شوی دی منځونو خوڑیرشي وی جماعتونو کې زین شه زمونږ استاد هغه وی موږ چواړو وی جماعت په خلک وی خلک خوڑیر نه کوو خو هغه خپل کیسه کوي نو موږ منتکو کې کده شي کډوبه هغه وی زمونږ منتکو کې خلک ډېر موز نه کوو موږ موږ اکثرا لوبې کولې تشلی و کول جماعت مخې تا وی وی امام به موږ لا په زور مینه غا کو نو ورتلو وارو هم بجمره نه ویتلو چې په څوک جمع و سره وکي په پراخ را حالو نن نه څوک علامه مخکې لیکن نن خو منځونه دومره ډېر شوي چې په سره کو نه نه زیني جمعاتونه په جوړيبونو جوړيبونو کې جوړيږي لیکن ور سره سره بهایم خو په درس کې ځاتیږي ناروام خو په درس کې روان دي ځاتیږي ورس په ورځ نو یا خو الله دروغ وي نعوذ چې الله چې ب مونږ سره بهایي ختميږي او نارو وختميږي او یا خو مونږه صحیح نه یو خواله خوال اختیاوی کنه دروغ نوی نو ثابتی چې موږ صحیح نه یو زمون منځونه صحیح نه دي ښا دلته الله ویچو اول قران ورمن ولولا او بیا مون جاری کی څه مطلب یعنی کوم سره چې په قران باندې پویږي قران الوستی او یا ور سره په قران باندې ځان پویي او موږ کینو هغه اداغه موږ باغه د بهینه منیکي ته په ت موږ څه که قران وی کنه الحمدلله سرت قران ده الحمدوپاسې چې کوم صورت ورکیږي هغه ټول قران دی په ته چې په خپل کتاب نه پويږي تا وی ورومن ایمان راوړې په تو دې ګموزله ته وبڅد به هاي نه منشي تبڅد نه راوونه منشي ته خو نه پويږي په موز باندې په سورته ماعون کې براشي ویل للمصلين حلا قد د پار د موز گزارو الذي هغه موز گزاري سورته هم ان آه... دا دا ا دغه صلی فاطمه نی وی رشمونا دا سورۃ ماعون کې الله وی چې وایلو للمصلین هلاکت د پار د منګزارو الزی هغه منګزاره هم الزینا منګزاره هم ان صلاتهم ساون چاغو د خپل منزورنه د منزورنه به خبره دی خپل منزورنه پوئیږي دا نه چې منزور نه کوي نو منګز نو چې منزه کوي منګزاره اخو المنز شونه دل تعالی وی فوایل للمسلمين حلاکت د پرد منز گزارو نو باز خلک وی څوک چې مز نه کوي هغه خلک یادې نو چې څوک چې مز نه څنګه الله وتوی چې علاکت د پر منو اخو بل شو اخو منز گزاره شونه دل تعالی په منز گزارو د پر حلاکت ویلې ده کوم منز گزاري ان هغه چې منز خو کوي خو خپل منزون نبی خبره دي پویګي نه د په منز شراط ما نه پویګي مومون په واجباتو مع نه پوهږي په دی نه پوهږي چې مو په چې خرابږي مانسې چې دا سوه په شي معې په کوم وختې مانسې دا ساه راځې په دی نه دا بل پهې نه پوهږي چې ته اللهله لاړې موض الحمو چمانه ده را لا من س د رحمنې رحیم سه ده په دلته ډیرو خلکو دا مطالبه کړی معه لکه ډاکر بعض معد مالې چې دا زره فاتحه کوم کم موږ لا دوباره ګردان کاغرمه پروگرام جوړ کړ ان شاء الله موږ بلند وخت کې وافتاور در شروع کوو باندې ورځو کې ورځ بوټاکو دا یې کوم د سر نویو هفتوارې در شروع کوای چې ان شاء الله به ټول درسونه راو ګرځي اوبله ډیر وایو خیر دم تفصیل وکي لیکو لیک ډیر وایو شروع کوو انشاءالله شاء الله دانه وی کسان لپاره به ډیر फायदा وشو کوم چې ترشه و درس نو تل الحمد پمانانه پويږي ربل العالمين پمانانه پويږي الرحمن الرحيم صرف د زکړي د لفظي معنا د زکړي دا چې الله عام مهربانه ده او خاص مهربانه ده څنګه عام مهربانه ده په دينه پويږي څنګه خاص مهربانه ده په دينه پويږي رب العالمين را رب ټولو مخلوقاتو د رب مخلوقاتو په دينه پويږي الحمد الله وي ټولو سنا او صفات الله الذي خو ته تفصيل د څه معنا ده تشريح نو په دينه پويږي داخو داخو داخو دا خد اخو دا خد معنا نشو د قرآن دا خو سه رټه دی ویلا نور معنی پويګی نه چيلي څه معنا ده خو حدیث کراځي پیغمبر اسلام فرمایي لیکي دا هاتو لیکي د حدیث هنر سم معلوم پیغمبر اسلام وی چې حدیث قدسی ده حدیث قدسی هغه حدیث ویل کیږي چې خبره د الله خو الفاظ د پیغمبر علی اسلام وی یو خو قران ده که نه کې الفاظ هم د الله دي او معنا د الله ده او په حدیث کې حدیث قدسی کې الفاظ د پیغمبر علی سلام دی خو معنی الله د خونو ورکل شوی ده اغه ته حدیث قدسی وي او په حدیث کې معنی د پیغمبر دا او الفاظ د پیغمبر دی هغه معنی پیغمبر د الله نه استخا یا خپل اجتهاد کړي هغه هغه طرف اوسنوز هغه ځان له بحث حدیث قدسی کې راضی پیغمبر علی سلام فرمایي و چې الله الله فرمایي چې قسم تو صلات بیني و بین عبدین وی وی و الله وی چې ما مون تقسیم کړې په من زما او په من زما بنده بندکي نیم نیم نیم زما د نصفلي و نصفلي عبد نیم زما نیم زما د پاره او نیم زما د بنده د پاره ده ولي عبد ما سالا او زما د بنده د پاره هغه چې دی غواړي هغه زوړ کوم مې وی مخکې پیغمبرسته وای وای چې قال الله الله وی الله فرمایي چې اذا قال العبد قل چې یو بنده وای په اوس کې الحمد لله رب العالمين نؤلا جواب رك اي تش حمدني عبدي واذا ما بندا ما حمد وكرو حمز ما حمدي زما صفاتون حمد ما لا بيان قال العبد اوكلت بندوي منك الرحمن الرحيم نؤلا جواب رك اي تش استنا علي عبدي زما بندا زما سناويلا واذا قال العبد مالك يوم الدين. او کله چې بندو وي په مونږ کې چې مالک یومید دین او الله جواب ورکړي په دغه وخت کې مونږ وزاري ته چې مجدنی عبد یا فوز الی عبد زما بنده زما بڑایی بیان کړه یا ما زما بنده فوز الی مال له ځان وسپارلو چې مالک مې د ورځې د سزا د جزا الله ده موږ تاسو ته کاردا احساس شوه زغمو په مونږ کې ناس ته خوري وازي وازي کوو قران ته ناس تو خوري وازي وازي کوو توجه ونشته نو تاغه تا کی به ثبرکتی اری مون سکه وڅ خواندی سړی به ځذر لاشه مونږه کوم خلاصه کوم بس دیک شوم دی زنه خوښه دا خدای حدیث کرا زی چې دغه مونږ کی چاله دا د خوب غته حالت را زی دا قوله د شیطان د خانه دا عملی د د پاره زمو مونږه مونږ نکه زمو راتنګیګی مناسب چې لوګونه کراتو گت کی نو بس بیا وتا شاته خلق پشیږي چې ولې دا مونږه ګت کړو ولې دا جمعره ګدا کړه پشیږي دا زمو مونږونه دی موخه تنګي قرباني حالکه مونږ کي خوږره الله تعالی جواب درکئ دازا کښته خو پويګ نه ور باندې ته جو بځیز دکړې کاری چي دزکړې په ماشوموالي کې رټي رټه در باندې وېلې مورې پوي کډې نهي مورې زموري به دغه زموري په غړ غستو او جبه دکړې او چې بزا پنګسوا زر روپي غستو ودنه انور خلاص خبره مونږه خو دغه حالت دده دی اوسه خدای پاک جواب درکئ په مونږ کې او دا دا لذت څړي لاغه ټیم کې مداوي کې خو پوي کې چې څه الله سر سر خبرې کوم زه وای کله چې یو انسان ووي په موکې چې مالکې یو مدينین الله جوابیر کوي چې مجدې ابدي یا ف زهله یا بددي زما بنده زما بړی وویلله ما ما ن ځان وسپار لو یوای کې یعنی ځ دوالفازه د مالک ک یو مدين په باره کې را ځي وای دا قاله بددو یا کهبددو یا او کله چې یو بنده په موکې ووي چې یا کهبددو خاصته بعدت کوم د بل چاانه کوم او خاص امداد غواړه د بل چا نه غړم و الله جوابیر کې چې فلااضل آیتې ننسفللينسفل ابدي و, و داغ آیت دا و دا دا و دی چې الله و ش نیم زما دپاره د نیم زما د بنده د پاه دی ولې اب دی ماسهالله او زما زما د بنده دپاررهغه دي چې د معه غواړي دا به یر کوم وایذا کال ابدو او کله چې بنده وي د نراتول صراط الذين امتن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقال الله الله وجابر كيه جهاز لعبد ده جملات اهدنا الصراط المستقيم ولا تر ول الضالين پر زما ده بنده د پاره ده ولي عبد ما سالا او زما ده بنده د پاره هغدي دي من غاڑی نمون غالبا علي رضي الله عنه او کو عمر رضي الله عنه پر دوړو کې یو صحابیدغه وی و چې کله زما رښ ش الله سره خبرې وکم مزه په موزمانه ودری کما او کله چې زما رښ ش ما سره خبرې وکي مزه قران شروع کما قران تلاوت شروع کما ضرور درځه ته پوښی خبره باندې کنه تلاوت کما پوئ غنور باندې مونږ کما پوئ غنور باندې الله سره خبرې څوکې کې راځي پیغمبر استم فرمای چې اس والصلاه مراج المؤمن مونږ هغه د مؤمن معراج ده په میراج څه مطلب میراج کې پیغمبر اسلام لاړو الله سره ملاقات کړو الله سره خبري شوی دی او نوري دغه کې دی خو راجح قول دا چې نو لیدله د عائشه زنونو فتوا دار چې نو لیدله نو الله سره خبري کړی خو نو د الله او د پیغمبر اسلام ملاقات تعل کی نو الله پیغمبر اسلام وی چې د د مؤمن او د الله میراج ده دا د ملاقات ده هغه رحمان بابا چې وی وچې په یو قدم تر اشپور رسیدلی مالیدله رفتار درویشان هغه مطلب داره چې دا مو ته ودرې دله وستا په یو قدم باندې وستا ارشت ته ورسېدلی ستارهک الله سره ملاقات خبره دې شروع کړي هغه مطلب داره ولته خلک چې خلقت خلق نشرک ثابتې دې شیرنا و درویشان چې دی و ارشت رسیدلی دې دون ودوملا لريلا د چ ارتا رسدنی وغمافتی کومون نه نه کین پیران اکثر مونزنه نه کای کنه وغمافتی بخری د خدانه ما پیوم نه ده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله چې وعبد ربک حتا یاتی یقل یقین په سورته هجر اخری آیت کې ترغیب د الله عبادت کې ترڅو چې مرته لنی راغله دروې درویش څوک در د پیر څوک ده چې هغه د مرغ نمخ کې ماف شو لري نمازنه دا کوم کسان چې نه وخت راځي ګورنه وخت را, را رواني دوه کسان اوس نه راغه قدا دوړه نه دي ما پرې خو بیا به ورنه پرې غدم خام ختم دی او دا اوس روان دي قزه نه وې نو موږ پرې خو بیا نه پرې غدان دي نه وات نو نو نبی اسلام وی چې مونځ دغه معراج د مؤمن معراج ده, ده. بلم سیبراو نو بل حدیث کې راځي پیغمبرستان فرمایي اس ولاتو عماد الدين مونږ شریعه د د دین دني دي لكه دغه غواشه د یو امارات ده او د دای امارات ویلاړ د پستون وباندي موږ ستنی وګورځي کی امارات خلاړو کنه هم دغه رنګ موز نه کنه نور دین بریڅکی څوک نور دین ته کواز نه نکله کواز موز نه کنه دا خاصه ته غپ لګي لو حافظه ولا او حفاظت کوي د خپل منځونو وصالات الوسط او حفاظت کوي د منځ منځني خامونځ منځنه کومي اوره پدې کړي راقوال دي احاديث کوم ډیر هغه راغلی اقوال راغلی د بارک لکه امام شافعي او علي رض الله وان هو دا غول د دا غول نه چاوی به به د وستانه مراد صلات الوستانه مراد وي د سحر مونږ دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی و ازکه د دینه مخکمه تلور رکاته مونزي د نماز او د دینه وروسته د غرمم ترور رکاته مونزي په دې وجه مې دا منځنه مونږ دی د سحر امام ابو حنیفه او غالبا حضرت عمر زلانو هده اغه وی چې دینه مراده د صلات الوسطان مراده د ګرمي منځ ده وې زکه ګرمي منځ ده چې دا د ورځې په مینځ کې وي د ورځې نصفی تقریبا دا لمړ چې ده د غنه د عروج د په زوال منشي یعنی، ما، یني ماځګر هغه ټایم کې کی شروع کیږي چې لمړ پزوال شي نو پدیو جماندی د گرمی مونځ هغه ټیم ک شوړکی چې لمر په زوال <سؤال> شي یعنی نیمه ورستې را شي لمر بي خپره یې سري د گرمی مونځ نمخ کې چې کړه د لمر د ریسر نه بالکل وخوځيږي زوال طرف ته شي د گرمی مونځ داخل شي د گرمی د مونځ وخت شي یته وخت د زوال ویل کیږي په پدیو جماع ماندی دا ورځی په منځ کې وینو زکه دتا وستا ویل کیږي صلاه الوستا بعضی محدثون او مفسرون دي چې دین مراد مازي ګر ده بعضی چې پدې کې کسر ماګځ د مازګر منځکر دی د مازیګر مو و ځکه د ی وجهزی کار کوي و چې د دی نه مخکې بر حالو سبزیین نه وتله خو بعضې خل کوی چې د رات مازیګر دی بعض خل کوی د رات د ماخاممونځ دی بعضې مفسیونیکي دی و ځکه د ماخام منکر دی چې د مخکې چلو رکاته لکهسه هرر غون او دی ورو هم چلو رااکات او بعض ل کوي چې نه خو تن د مختلفه کار راغلی دي قشی شیخ القران رحمت الله علیه زمونګو استاد استاد اغه ویلي دي اغه او ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کثیر کې اغه وی چې نا دنه مراد 15 وخت مونږون دي او دنه مراد دا ده وای چې ته 15 وخت مونږوکه ته د هر وخت مونږ بده منځنه شي څه مطلب سهار مونږوکه نو د سهار مونږنا سهار مونږوکه و چې ماځګر <مازیگر> موږ دې د ماخه د ګرمۍ او د ماځګر موږ دې کړي نو او سحر موږ دې مکړي کله درې وخت موږ شو نو دا د ګرمۍ موږ تامن شو ځکه سحر موږ او ماځګر موږ دې مکو د ګرمۍ موږ دې منځنې شو چې ماخه موږ دې وکړو د ماځګر موږ دې منځنې شو چې د مازخوتن موږ وکړو د ماخه موږ دې منځنې شو او چې به تر سحر موږ کوبل وره د مازخوتن موږ دې منځنې شو ودین دا خه معنا ده خه معنا ده چ پنز وخت مونږ کوا چې هر مونږ دی منځنه شي نو د دې کې تاکید راغو چې پنز وخت مونږ کوا نو حافظ وعلى الصلوات او پدې باندې ټوله پلو مونږونو هر کو ذکر کړی دی حافظ وعلى الصلوات حفاظت وکړي د خپل مونږونو و صلات الوسط او حفاظت وکړي دا دایو مرګری لیکلي و چې د مازی ګر مونږه منځنه ده دو دوا مونځونه ته مخکې او د مونځونه ته ورستري او دا خا... دای وځوه چې د ګرمۍ او د سهار مونځ ته مخکې دي او د ماخام او د مسخوتن مون ته ورستې پزکه مازيګر لا منځنې موزول کېږي په دې باندې شيره نه غالبا والصلاه الوسطى او خاص ما مونځ درمیانه یعنی په انځه وخت مونځ که هر مونځ شي او صاحب ترتیب شي صاحب ترتیب هغه شخص وي لکیږي چې هغه خپل ترتیب نیمات کړي چې به با بالغ شوی کوم ورځ نه د چې مونږ څه وی مثال خبره قز... کزا کی, کی. خو زکه ځوان ده انسان کزا کی خدای له کومثال خبره د گرمی مونږ ته شو نو د دې مازی د مخ د گرمی مونږ راو او به د مازی گرم مونږ وکي ترتیب مات نه خو کچیرته د دماغ گرمی مونږ ته کزا او د مازی گرم مونږ کو به د ماخام پسې زکه کزا مونږ چې مازی گرم مونږ نه پسند کی به د گرمی مونږ کزا راو ګرځو د دغه ترتیب مات شو نو سایبه ترتیبشه یان په اندازه وخت مونږه په ترتیب کوه چې ا دره آیات میزداکشه نو واسالات روزتا او فازت کوه د مونږه درمیانه وقومو لله او درګه د دا پاره د الله قانتين عاجزي كون کی یتابدار فین خفتم پس کچری یری د تاسو یان د حالتو جن حالت یا بلکم د یری حالت سفر ک مقصده یری حالت غلم لږي په ځین منطکو کې نو اکثرا نو اکثرا د یری حالت نو فين خفتم پس کټر یری دای تاسو فرجالنه نو مونږه کوي پیدل او رکباننه یا په سوارلې نو سوال د چا یا سوارلې باندې او پیدل باندې مونږ کی یو کنه نو په سوارلې کې ګوره په دې په ګاډي کې چې مخته قبله ته نه او قیام دنيو نموزنکی غا خا... پناسته ما کوم خلک په گاړو کې مونږ کی د اموزنکی په یوه په پدیخ... ډیر خلک نه دي خبر د اموزنکی زک نکیږي چې د کی قیام فرض ده نامو چودری ګلاس پنامه ده فرض دي جو پناسته وک نو قیام به کی نشته په دی وجه په دی وجه مانه تاله د اموزک نیم کړه ده سفر مونږ چې و سیټ لودري گاو قصی د ورکه د اموزک او د سفر د کو بیا او کيارم وی نو لاندې وک با بیا او پدلمون چې کې د پدل نهرات دا دي چې ته روانې او کوشهه او مو د وکه آسمانې په خربانې ب کوشه او دوه کاته مو د وکه او ځ سفر دی بیا فین خفتون او چې داسې سوارلي چې پههغې کې سړه قیام کوللی شي یعنی په ولاړه منې مو کوی شي او مخیم کې بللی نو بیا سوارلی کې موز کېږي لکه په ورګار شو جاز جازماس کې نو کې خام فین خفتم پڅری یری دې تاسو فري جالنه نمونځو کې پیدل او او رکباننه یا فسوار لیکې فسوار لیکې چې قیام او قبله دې مخوي فایزا امنتم پڅکلا چې امن کې شوي تاسو نو فذكر الله نو یاد کیا الله کمال کڅنګ چې علمه کوم خوده نه کړی تاسو الله انکل چې ته کور تراغه خطر خطر کتم شنو به خلاص سیمون زوکا یي پورا مون زوکا او صحیح اغه ادا کا ارکان ادا کا ماهره ال لم تکونو تعلمون چې نوی تاسو پوی دون کې دا دوه احکام نن سبا کې ویل شو پنځلسه لا جنح حالیکم نشتره گناہ په تاسو باندې ان تلقتم النساء کچر طلاق کی تاسو خزی ماغه خزی لم تمسوهن چې لاس نی ور وړ تاسو غیته او تفریزو یا نبی مقرر کړه تهاسو لهون ندی خذ د پاره فریضه تانه مقررته ومتعوهن نو فایده ورکی دی خذو ته ینه توفی مفاور کا جام جوړه ورکه علل موسي مالدار باندې قدرو اندازه دغه او علل مقتر او په غریب باندې قدرو اندازه دغه متاع بالمعروفه فایده د په خطرې کا باندې فایده ورکه په خطرې کا باندې پرواجی طریقه باندې حقا علل محسنین حکان ال الموس موسینین لا یکد دا کار پنه کانو باندې وین تلقتمهن او کچه تلاق ور کیتا سو دی خزیته من قبل مخید من قبل ان مخده دینا چه؟ تمسو هنه لاسو روڑه وی تاسو دی خزیتا نوقد فرستو ما او یکینا نوکرر کردی وی تاسو لہنه دی خزیتا پار فرید واتا نوکرر رتی آئی نی محر نو فنسو نو لازم دی نیم ما هاگا محر فرستم چی مکرر کردی دی تاسو الا مگر این یعفو نا کچری بخن دا خزق پل حک مافی کچیزا نیم امناخل ما او یعفو والذی یا ماف کی اغ او یا او یا معف کلذي غسړې خپل حق بيدې چې پلاز دغه کې اوګدتن نکاح غوټه د نکاح ده او انت عف او کچري معاف کوي تاسو اوخذ او سړو اک خپل حق یعنی پورا مہرویر کې یا خپل د پورا نم زیاتویر کې نو اقربو دا ډېر نس دې ده لې تقوا پرې ځارې تا ولا تنثول فضل وینكم او مې ويرکوي فضیلت اسلامی خپل मेंस کې ان یو بل چې فضیلت ورکړه ورورې یا می الله <سؤال> فضلترکه دا فضیلت پخپل <سؤال> منځ کې مرک کوئ ان الله <سؤال> ببیما تمرونه بسیر یقینا الله پاغت ساې تاسوې کوي د دون کې دی هاافدو الله سواتې حفاظه تو کوئ د خ پپل منځو باندې اوس سواتې او خاص مز میځې ینه په ځوخته مونځي فازت کوي وقوموا للله او درګه د پاره د الله قانتين عاجزي كون کی یا تابدار فین خپتم پس کچری یری دی تاسو فرې جالنه ینده خوف حالت نمونځ وکي پېدل او رکباننه یا پسوار لې باندې فایزا امنتم پس کلا چی امن کې شوي تاسو یعنی د خوف حالت ختم شو نو فذكر الله نو یادوي الله کمالک څنګه چې علمکم خوده نه کړی تاسو بیا خصم سي مونږه ما لم تکونو تعلمون ما هغه خوده نه چې نه وي تاسو لم تکونو چې نه وي تاسو تعلمون پوی کې مخکې د اسلام نه مخکې نه پوی دا یا مخکې د قران نه اوس